Систематично притячіть. А що ще ви сприймали як ненормальне в поведінці чи характері, ти не говорив би взагалі, оскільки вже не більші. Але якщо вони мають якісь значення розслідування. то мушу сказати, ненормальним, але вважаю, перш його сказати б, патологічне нахабство. І що якось гіпертрофовану віру у свою непогрішність. Йому, мовляв, дозволено те, що іншим зась. Стиснуті губи, колючий погляд, спрямований кудись у куток кімнати, раптом роблять його округле обличчя злим. І ще... Що ще? Ще, сказав би, дивовижне він скористатися моментом, чужою бідою, неприємністю коли щось погано лежить. Тобто вкрасти? Ну, не так буквально. Я маю на увазі в ширшому розумінні. А конкретніше? Конкретніше треба спеціально згадувати. Ви ж питали про загальне враження. Так, поки що про загальне. Пробачте, Велия Даниловичу, а які у вас з ним були особисті стосунки? Нормальні? Майже нормальні. Він вигинає тонкі губи в криву посмішку. Тобто, як голова профкому, я ставився до нього так, як і до інших членів профспілки, але не приятелював з ним. Та з того, що, я вже сказав раніше, ви, либонь, можете здогадатися, що симпатії до нього не відчував, ясно. І все-таки, що, на вашу думку, могло привести дидуяку до самогубства? О, це для мене цілковита загадка. Ви знаєте, по-перше за всю розмову його суховата стиманість зникає. Якби мені запропонували назвати, хто з наших працівників схильний, здатен зробити таке, то повірте, Антона Васильовича Дедуряку назвав би останнім чи одним з останніх і все ж загинув саме він. Якщо справді сам покінчив рахунки життям, то зробив цихіва після такої чарки, коли людина вже не віде, що робить. Але перед смертного листа він, схоже, написав Тверезин? Тоді нічого не розумію. Можливо, були якісь невідомі мені оставили, може, сімейні, бо дружина дедуряки якось приходила до Якова Степановича. Чого? Не знаю. Який Степанович сам із тим розбирався? Ясно. Відкладаю в пам'яті цей факт. А коли де ви, Леве Даниловичу, останнього разу бачили Дидуряку? Коли він замислюється на хвилину, може, спеціально, та, мабуть, чи коли всі інші у понеділок у тресті, в копії, годині. Десь уже після обіду, бачив у коридорі. Про щось із ним розмовляли? Ні, він був тверезий. Мені здається, Рудківський знизий плечима, що ще зовсім тверезим він ніколи не був. Але ви п'яним в робочий час також не бував, стримувався. Ви бачили його задовго до кінця робочого дня? Так, десь може... Третя година була чи пів на четверту, після того вже не бачили його. Ні, коли ми пішли стрестом. По роботі хвилина п'ять затримався. Пішли додому, вихоплюється в мене. Він глузливо примружує очі, витримує паузу і підкреслено, повільно вимовляє. Не розумію, яке це має значення? Ви, коли вам особисто те цікаво, то можу сказати, ні, не додому. Пішов до театру на виставу «Любов на світанні». Дивлюся на годинник за 15 четверта. Підвожуся. Ви на похорон йдете? Ні. Хоч дехто, можливо, і осуджуватиме. Вважаю, що ховати людину повинні тільки близькі, друзі, рідні. «Товариші, я таким не був. Так, у товара все акуратно, немов на поличках розкладена».